Patul lui Procust, pista 25. Domnule Vasilescu, poetul Ladima s-a sinucis însă din cauza unei femei. Am încremenit într-o privire întrebătoare. El, fără să se uite la mine, a mai aranjat puțin tocurile și tamponul de pe masă și, pe urmă, limpede. A lăsat pe masa lui cu cărți o scrisoare adresată unei doamne. O femeie tânără și elegantă, dacă vrei și frumoasă, deși mie nu mi se pare. Aștept mereu. Pare să iubea de ani de zile cu un soi de desnădejde înăbușită. Se poate spune cine ea această doamnă? Desigur că pentru istoria literară nu va fi un secret. Am însă impresia că, din motive pe care nu le înțeleg, doamna aceasta n-a vrut să dea publicității această întâmplare. Cel puțin așa am înțeles din exagerat de prefăcuta ei nedumerire. Avea aerul că nu știe, că nu pricepe nimic. Nu e o actriță? Nu, nu, e cu totul altceva. E proprietara unui magazin de mobile. Dacă îmi dați cuvântul dumneavoastră, că veți păstra oarecare discreție, deși, în definitiv, doamna nu e măritată, vă pot spune și numele. Într-un aviator și secretar de legație, cred că se poate avea încredere. Aveți cuvântul meu. Doamna se numește Maria Mănescu și e proprietara unui magazin de mobile din Calea Victoriei. În craniul meu se mișcă spetezele unei morde de vânt. Aveți motive să credeți că era o scrisoare de dragoste? Caută într-un sertar, scoate o cheie și descuie cu ea alt sertar. Când vă spun ce admirați am pentru geniul lui Ladima, vă închipuiți că am avut și dorința de a păstra măcar o copie fotografiată după scrisoarea în care își lămurește pricina hotărârii de a se sinucide. Mi-am copiat-o și eu năucit cu o absență de isteric. Mă gândeam, doamnă, că această parafa iubirii mele va mai putea fi amânată. Să coteam chiar că, așa cum dragostea mea s-a mișcat în apropierea dumneavoastră ani de zile, neștiută ca o felină domestică, va continua să se miște ca o umbră vie, indefinit daci încolo. Să viu un ceas, două, pe zi în refugiul din fundul magazinului, să vă privesc, să vă ascult, reținut, neînțeles, era pentru mine strict necesar, ca o gravă dietă sufletească. Pentru versurile mele, de ce nu v-aș spune azi, această prezență a fost rațiunea și însuși procesul nașterilor. Ce demon m-a îndemnat atunci spre răzvrătire, cine a spus că am dreptul să pretind și eu bucuria de a mângâia o mânuță subțire, iubită, ca și avea și eu dreptul să cuprind niște umeri care îmi sunt dragi, să solicit un zâmbet înduioșat numai pentru mine? Dacă din toamna aceasta am făcut atâtea încercări de a rupe lanțurile nevăzute care mă țin în mizeria mea sufletească, mai rău decât cele de fier, e că nu mai puteam creștea în mine, străină de mine, o dorință mai de neînvins decât orice tărie. Nu m-ați înțeles cu adevărat? Toate aceste strigăte mute, disperate, să nu fi fost într-adevăr auzite, înțelese de dumneavoastră care aveți mai multe simțuri decât celelalte femei, decât ceilalți oameni din lume... Doamnă, versurile mele nu v-au spus nimic pentru că ele nu vorbesc niciodată de dragoste, dar substanța lor era toată, iubirea aceasta eterată și otrăvitoare, care astăzi neînduplecat îmi apasă țeava ucigașă pe piept. Căci în ultimul timp, când am văzut cu ce indiferență dulce din alt material, răspundeți nebuniei mele, am înțeles că în această țară, în această lume, eu sunt un paria blestemat, a cărui simplă atingere obligă la abluțiuni, ca am datoria să vă evit. Doamnă, în clipa morții, gândesc halucinat ce ar fi fost iubirea aceasta, despre care nu îndrăsnesc să spun a noastră și strig în mine însum bucuria cumplită că gestul acesta descreerat va scoate în privirea dumneavoastră alt gând decât afecțioasa indiferență de prințesă îndepărtată pe care ați avut-o pentru mine până acum. George Demetru Ladima Am căutat să schimb imediat subiectul convorbirii. Tot conținutul sufletesc mi se clătina în simțuri ca apa într-un vas purtat. Nu-mi rămânea decât o capitulare, neputincioasă, totală ca un leșim. Parcă se despicase o catapeteasmă, parcă se anulase în derâdere o întreagă existență. Am ieșit împreună și l-am condus cu mașina la capșa, unde mi-a spus că și ea de ani de zile șvarțul la ora unu și un sfert. Acum câștigase câteva minute. Dacă la început am șovăit mult, gândindu-mă că trebuie să-i vorbesc doamne, te, pe m-am răzgândit cu disperare. Unde aș fi putut ajunge? Unde am fi ajuns? Dar adevărul, sau o parte din el, trebuia să-l cunosc. Am căutat să cunosc pe cei trei prieteni ai lui Ladima. Câteva zile de rândul am luat câte un șvarț la capșa în cafenea, unde nu intrasem până atunci cred niciodată, deși luam în fiecare zi într-o vreme aperitivele cu băieții și fetele la ora 1, dincolo în cofetărie. Întrebăm la început discret, după ce așteptam singur și mai ales încet pe Chelner dacă nu e cafenea domnul Ciobănoiu de pildă sau într-o altă zi un altul. Pe urmă, când am întrebat anume cu oarecare hotărâre, Chelnerul m-a lămurit prietenos că aceștia nu vin decât între 8 și 10 seara. Așa sunt clienții noștri ai localului, cei adevărați. Fiecare are ora lui. Unii vin dimineața să ia cafeaua cu lapte, alții la 10 pentru randevurile de afaceri, alții cei mai mulți între 12 și 1 la aperitive. Pe urmă cei care intră între 2 și 4 iau cafeaua și așa mai departe. Aproape că unii nu s-au văzut niciodată între ei, deși vin de ani de zile chiar la aceeași masă. Domnul Ciobonoiu venea la masa de acolo, de sub calorifer, seara între 8 și 10, cu domnul Penciulescu, cu domnul Bulgaran și cu domnul Ladima. Îl de s sinucis. Și acum? Acum unul e mort, domnul Ciobănuiu nu mai vine deloc, iar domnul Penciulescu s-a certat cu bulgăran. Și nu mai vine niciunul aici? Vine, tot între 8 și 10 seara, domnul Penciulescu. L-am cunoscut, căci aici se fac ușor cunoștinței, chiar a doua zi. Avea un cap negricios de actor bătrân, care a jucat numai rolul de senatori romani. El a intrat în vorbă cu mine, fără nicio prezentare, după ce s-a așezat la aceeași masă. Ai țigări? Am scos tabacherea și am oferit. București cu carton? Are și chelnerul. Nu fumez din astea. Trimite să-mi de la debit Tomis fără carton. Puțin cam surprins, am chemat pe picolo și l-am trimis. Nu știam de unde să încep, cum să aduc vorba. M-a întrebat pe urmă el cu o severitate de judecător de instrucție cu gura lățită. Dumneata, cine ești? Cum te cheamă? I-am spus, dar firește, numele nu i-a spus nimic. Cu fălcile strânse, cu privirea autoritară. Vasilescu, Vasilescu! Dar cu ce te ocupi? Ce faci? Din ce trăiești? Din joc de cărți? În sfârșit, după ce am lămurit și asta, am căutat mai târziu să aflu ceea ce doream. Domnule Penciulescu, l-ați cunoscut, mi se pare, pe poetul Ladima? N-am cunoscut niciun poet Ladima. Dima. Cum? Nu l-ați cunoscut pe la Dima?" Pe la Dima? Pe dobitocul ăla? L-am cunoscut, dacă vrei." Și vag, neglijent, arătând parcă lămurit că n-avea altceva comun cu el nimic, întorcând capul în partea cealaltă, Venea pe aici, pe la capșa." s a sinucis, nu? Ce vrei să facă altceva?" Rămânuimit uimit cu ceașca de la buze, pe urmă nedumerit. Se zice că era un poet foarte mare. E indignat, ridică brațele îndoite de la cota uimirei ca să se apere de un blasfem. Poet mare, auzi, la Dima, imbecilul ăla, poet mare! Ca și când aș călca în călcâie, de nesigur ce sunt. În sfârșit, unul dintre cei mai de seamă poeți de azi. cru cu gura arcuită ca o scoică. Cei aia, poeți de azi, sunt niște cretini toți. N-are niciunul talent. Nu pot decât să îngân. Poate că exagerați. În sfârșit, despre unii... Apric, sex, s-a întors trântit spre mine. Dumneata, știi ce e poezia? Atunci ce tot spui prostii cu poeții de azi? Sunt atât de surprins că nici nu fac gestul să-i dau cu tava în cap. Pe urmă iau lucrurile așa cum sunt. Așa să fi vorbind pe Aici. Mai e mereu cu capul într-o parte. Auzi, poeții dazi, au ajuns toți proștii să aibă păreri despre poezie. Se întoarce apoi brusc spre mine. Să-ți arăt eu poezie. Și-a început să declame frumos, mărturisesc sincer. Tăcere este totul și nemișcare plină. Un cântec sau descântec pe lume s-a lăsat. Nici frunza nu se mișcă, nici vântul nu suspină, și apele dorm duse și morile au stat. Ai auzit? Nemișcare plină. Și explică ridicând murit un deget. Un cântec sau descântec pe lume s-a lăsat. Ei, îți plac? Convin sincer. Sunt într-adevăr foarte frumoase. Ei, știi de cine sunt? Evident, nu mi se pare greu să ghicesc că sunt de el, dar întreb cu admirație voit nesigură. – De dumneavoastră? – ridică mâinile uluit în tavan. – De mine? – și parcă nu-și poate reveni. – auz de mine? Mama ei de școală, că trec prin ea toți proștii. – Sunt de Ion Elia de Rădulescu, domnule, de Ion Elia de Rădulescu. Și decât asta nu s-a scris nimic mai bun în românește. A urmat o tăcere, căci eu eram literalmente copleșit de această izbucnire a lui, iar Penciulescu asculta se vede ce se vorbea la masa lungă din fund, căci cafeneaua dreptunghiulară cu canapele roșii, cu labițele lungi, de jur prejur, cu ferestrele mari în ziduri groase de închisoare, e destul de mică încât se poate vorbi de la orice masă. S-a întors către mine, arătându-mi cu o privire de milă și de ironie, pe cei de la masa din fund și-a vorbit ca să audă toată cafeneaua. Auzi, lui fost deputat și economist!" și răstit către ei. Englezii domnule, au născut numai cuvântul Oarant, dar procedeul e vechi și străvechi, poate de la fenicieni. În urmă l-au reintrodus stătarii în veacul al XIII-lea, când au cucerit lumea, când au înființat tehnica poștei și au făcut și depozitele Oarant de-a lungul drumului. Adriatica, Pechin și îndesat, încuruntat, cu barba nerasă aspră. Să nu te lași auzi, să nu te lași până când nu te faci profesor de economie politică. Așa-i trebuie țării, mama lui lui Apolodor din Damas că a făcut podul peste Dunăre să ne vie toți gușații din Balcan. A venit picolo cu țigările și mi-a adus și restul la cinci sute. Penciulescu și-a dinainte cutia cu țigări ca proprietate. Ei, cum asta? Baci hârtiile așa în buzunar fără să te jenezi? Dă-mi o sută de lei că nu mai găsesc curând un imbecil ca dumneata." Nici măcar n-am zâmbit că cinistei de la masa din fund nu răspunserea nimic. Și, pe urmă, aveam atâta nevoie de el. I-am împins hârtia spre pachetul verzui de țigări. Domnule Penciulescu, vrem să te rog ceva. Aveai un prieten pe domnul Ciobănoiu. S-a încruntat ușor și grav ca un pretorian pe gânduri. Ciobănoiu? Ciobănoiu fost la externe, pensionar. Și net, convins. Nu cunosc. Nici n-am auzit de cionoiu. Ciobănoiu," am rectificat. Ciobănoiu, ciobănoiu, nu cunosc. Dar bulgaran? Ăsta, da, l-am cunoscut." Mai vine pe aici, pe la capșa?" Mi-a răspuns convins. Nu l-am mai văzut demult. Trebuie să fie închis pentru vreo escrocherie." A fost întâia și ultima mea convorbire cu Penciulescu. Adresa lui Ciobănoiu am aflat-o de la Culaie, chelnerul cafenelei cu înfățișare de director de minister. Câteva nopți n-am putut dormi de enervare, dorind să știu ce-a fost între la Dima și doamna T. Fostul cancelar de legație nu e un om cu înfățișare de bătrân, deși are mustața cărunțită. Stă pe strada general Angelescu, într-o curte mare cu niște case vechi care sunt proprietatea lui. Convinsul teozof trăiește, după cum am aflat, din pensie și din ceea ce îi vine de la cei câțiva cheriași nevoiași. Cele două camere vagon și antreul în care locuiește el personal au pereții literalmente căptușiți cu cărți, pe mai multe rânduri chiar, cum se așează lemnele în pivniță. Pe jos, prin colțuri, sunt alte cărți. Are de asemenea velințe și scoarțe rupte, o mulțime de obiecte vechi, unele de artă. Mi-a servit pe o tavă de alamă măturcească o cafea, într-adevăr, foarte aromată. L-ați cunoscut pe poetul Ladima, domnule coleg, dacă-mi dați voie să vă spun așa. Îl vedeați des? Dar, domnule Vasilescu, era un prieten foarte bun. Ce groasnică nenorocire sinuciderea lui." Adaug cu tristețe." Sigur, un poet atât de mare." Poet, poate că nu era el, desigur." N-avea talent. Scria și el așa, dar ce om, ce inteligență. Parcă mi-a murit un frate, numai că moartea lui mi s-a părut o nelegiuire. Religia condamnă sinuciderea domnule Vasilescu. Nu ne a îngătuit nouă să corijăm hotărârile domnului. Un foarte mare păcat. Din cauza asta eu nici n-am luat parte la normântarea lui." Sunt uimit. Îmi așez încet ceașca filigeană pe tavă și îl privesc serios." Dar eu nu știam că sunteți creștin, domnule Ciobănoiu. Mi se spunea că sunteți unul dintre șefii mișcării teozofice." de blând, deși mânghie mustața ca lui Brian. Nu, nu, e drept că mai mult m-am interesat de teozofie. Am studiat de asemenea toate religiile. Uite, am aci cărți și dicționare de tot soiul, dar am ajuns la convingerea că tot creștinismul ortodox e suprema împăcarea sufletului." Ceea ce mi-a arătat ciobănuiu m-a îngrozit de admirație, ca să zic așa. Niciodată n-am văzut în felul ei o bibliotecă atât de completă. Cărți groase cât ceasloavele sau colecții mari legate ca enciclopediile franțuzești și nemțești despre catolicism, despre sfinții filozofi, istorii de ale conciliilor, lexicon iudaic, am descifrat pe o serie de tomuri la fel în limba germană. Vezi dumneata, domnule Vasilescu, ceea ce are neegalat de frumos ortodoxismul e faptul că e singura dintre confesiunile creștine întemeiate pe credința adevărată. Catolicismul e raționalism curat. Dogmele creștini ortodoxe, prin cuprinsul lor ilogic și intenționat ilogic, menținut așa după lupte de sute de ani de ecumenice, înlăturând orice înțelegere, arată că ortodoxismul nu e o religie de discuție logică, ci de credință totală în creatorul lumii. Dar acest creator cum îl înțelegeți? Cum vi-l închipuiți? A zâmbit blând. Dacă l-am înțelege, dacă l-am închipui, ar mai fi deasupra noastră? Când ești pe o movilă, o vezi toată, o închipui, dar când ești pe un munte uriaș care trece de nori, nu vezi nimic. Răsplata noastră va fi viața viitoare, când vom vedea și vom înțelege nesfârșit mai mult decât cei care au avut vanitatea științei pe lumea aceasta. Domnule Ciobanoiu, dar după câte știu, Ladima credea în Dumnezeu. Și, dacă ar fi crezut mai departe, dacă ar fi rămas un bun creștin, ar fi trăit și azi. Dar a avut nenorocirea să întâlnească în cale pe diavolul însuși, sub înfățișarea unui prieten. Arunc chibritul fără să mai aprind țigara. Dar la s a sinucis din pricina unei femei. Nu, nu, domnule Vasilescu. A suferit din pricina unei femei, dar s-a sinucis din pricina unui mizerabil bulgăran. N-am nicio trezărire, pentru că mi se pare de necrezut. Îngăduiți-mi să vă întreb, nu s-a sinucis din pricina unei femei, a unei doamne Maria Temănescu, pe care a iubit-o se pare ca un nebun? Își răsucește din cutia de Macedonia de dinainte, în care sunt puse câteva felii de cartofi ca să păstreze tutunul, o țigară groasă pe care o pune într-un țigaret de vișin. Ladima a iubit de altfel, domnule, o altă femeie, nu pe această doamnă Maria Mănescu. Totuși i-a adresat o scrisoare în clipa sinuciderii, arătând fără echivoc că din pricina ei se omoară. Face un semn blajin de negație ca derivat într-o binecuvântare. Nu, nu, nu! Și s-a ridicat, s-a dus la birou, din al cărui dulapa scos o sticluță, burtoasă ca o eprubetă, de lichior cafeniu și s-a scuzat turnându-mi. Îngâduie să te rog să guști acest preparat. Eu ies foarte rare ori în oraș și, asemenea plăcută născorcire, sporește încă farmecul cărților. Era într-adevăr savuros cu vreo trei soiuri de gusturi de drojdie și arome deodată. Domnule Ciobănoiu, am vorbit cu procurorul de serviciu. Am văzut fotografia scrisorii lui Ladima. Nu răspunde nimic, că rămâne mult pe gânduri, ca și când, deși știe multe, nu ar vrea să spună. După ce termină țigara, scoțând mucul din țigaret, se decide... Domnule Vasilescu, acea doamnă, despre care de altfel am auzit mult bine, nu e pricina sinuciderii lui Ladima. Pricina acestei sinucideri e numai acel nerușinat de bulgăran. De ce a scris atunci Ladima această scrisoare? S-a sculat, s-a plimbat puțin prin fața cărților lui și, pe urmă, s-a așezat într-altul din jumătățile de fotoliu cu catifea roșie, cu ciucuri și broderii joase. Domnule Vasilescu, Începui iarăși cu invocarea numelui meu ca și celelalte fraze Mă bucură că vă interesați atât de mult de un om ale cărui merite, a cărui inteligență și mai ales cuvință creștinească Îl îndritu eu spre stima tuturor Prin urmare am să spun ce știu și, datorită prieteniei noastre până în ceasul sinuciderii, veți vedea că știu oarecare amănunte A dus mâna la bărbie ca o babă, mi-a turnat din nou din sticla burtoasă ca o eprubetă Trebuie să știți că, nefericitul de la Dima, a iubit cu o patimă nepermisă de om descreerat, pe o femeie fără suflet, o actriță firene trepnică, în carnea care i-a înflorea numai ochiul diavolului. Am răsuflat și totul s-a așezat din nou în mine. Am acasă domnule Ciobanoiu scrisorile lui la Dima, pe care le-am furat ca să nu mai rămână în mâinile ei. Erau să-i da lacrimile, și agita degetele de la mâini, a muțit de uimire. Ah, domnule Vasilescu, dacă la Dima ar fi avut acele scrisori, vi le voi aduce data viitoare." Le-a cerut în scris, a fost să le ia. Am fost și eu de două ori, dar cum să pot sta de vorbă cu două femei în care nimic nu amintește de Dumnezeu?" Dacă știi de când alerg după lămuriri, te rog nu te supăra de întrebările mele directe. De ce a scris atunci acea scrisoare?" Nu răspunde numai decât, pe urmă reia cu o nesfârșită tristeță. Domnule Vasilescu, prietenul meu, din pricina acelei iubiri jositoare, era un om pierdut și-a dat seama de asta singur. Mai ales în ultimele săptămâni din viață, ți-era să-l privești. Parcă se rupseseră în el resorturi, parcă organele nu-i mai funcționau. Era cu mult mai rău decât bolnav. Se jurase că după ultima întâmplare umilitoare, pentru nimic în lume nu se va mai duce la ea. Era el însuși uimit că a putut să iubească o asemenea femeie. mă spunea chiar că i-ar fi rușine dacă ar afla și altcineva, afară de noi, prietenii. Își dădea seama și de aceea i-a și cerut scrisorile înapoi. Miesilă de mine în Nicule, miesilă de parcă am păduchi în suflet. I-am arătat că numai credința în Dumnezeu îl poate îndrepta din așa cădere. Și așa era să fie, căci era un bun creștin... Găsea cuvinte frumoase despre bunătatea celui preanalt și cred că în scurtă vreme s-ar fi împărtășit din harul împăcării. Negreșit că uneori șovăia. Nicule, nu mai pot. Sufăr ca un câine greu bolnav. Gândul morții mă ține ca într-un clește zi și noapte. Îl mângâiam cum puteam. George, dacă moartea e trimisă de Dumnezeu în înțelepciunea lui nemărginită, e o împăcare și o binefacere. Dar omul nu trebuie să se gândească să-și ia singur viața. Dumnezeu mă va ierta, Nicule, că știe ce mult am suferit și când l-a lăudat gândul meu, dar acest rău, iubirea asta, mă doare ca o bubă scârboasă și nu o mai pot îndura. Dacă nu fac seama, singur e că m-aș răsuci de dezgust în sicriu, dacă aș bănui că lumea crede că m-am sinucis din pricina acelei femei, sau poate că din cauza foamei. O asemenea moarte singură ar întrece în rușine urăciunea suferințelor mele. Orice dar să nu se știe că am suferit din pricina acelei nerușinate sau că, om în toată firea, am suferit de foame. Mi-a strâns brațul că era de felul lui zbuciumat și mi-a arătat spre uimirea mea o hârtie de 500 de lei. Vezi tu asta, Nicule? Vezi banii aceștia? Sunt prețul morții mele. Când am rupt cu femeia aceea, am suferit atât de mult că din prima seară mi-am spus că trebuie să mor. Dar nu trebuie să se știe că am iubit asemenea femeie și că în viața am suferit de foame. Nu trebuie să fie cadavrul meu fără un ban lângă el ca să creadă cineva că m-am sinucis din pricina foamei. Așa nu mă puteam sinucide. Și atunci am început să adun bani. Am adunat 500 de lei, cum se adună o zestre. Mi-au furat viața, m-au înjosit, dar mila lor nu-mi trebuie. Îți pot spune acum, pentru că de ieri mă simt mai bine? Gândul morții m-a părăsit. Pe urmă s-a mai potolit, era ca o apă care scădea. Am crezut domnule Vasilescu în zilele acelea că îndemnul morții l-a părăsit și așa era. Seara vorbeam lungă vremea aci. se calea către domnul și, de ce n-aș spune-o, îl ajutase să se însenineze și convingerea lui că e un mare poet. Mi-am dat această viață mizerabilă pentru una infinită, Nicolae. Sufletul meu va trăi o nouă viață, iar poezia mea, pe care ei n-au înțeles-o, o vor înțelege copiilor, care se vor rușina de neînțelegerea părinților lor. Negreșit că eu nu l-am contrazis despre asta, de vreme ce poate însă și această credință era inspirată de domnul. Din nenorocire, prietenii care trebuiau să-l ajute cu vorba și gestul lor, i-au fost dușmani. Tocmai când, din cauza suferinței lui neînchipuite, avea nevoie de credință, ei i-au zdruncinat orice convingere. În săptămâna morții ne găseam toți patru la cafea la bulgaran când au început să-și bată joc de el. plin de devenin îi spunea tot felul de răutăți. De ce ai tu nevoie de nemurirea sufletului, Ghedeme? Religia impune o ordine prestabilită. Ai fost dobitoc în această viață scurtă iubind o femeie de stradă. Dacă vei trăi încă o sută de vieți, nu e niciun motiv ca fiind tot atât de dobitoc să nu iubești tot femei de stradă. Atunci la ce trebuie nemurirea? Nu poți să-ți închipui cât punea bietul Ladima la suflet asemenea glume grosolane. Bulgarana, cărui bibliotecă de ateu e un adevărat laborator al diavolului, a făcut lungi teorii ca să-i dovedească inexistența lui Dumnezeu. Sunt nedumerit și le întrerup cu o întrebare. Iartă-mă, domnule Ciobănuiu, îl cunoșteți într-adevăr pe domnul Penciulescu? Pentru că... Desigur că-l cunosc, de vreme ce de vreo 5-6 ani e chiriașul meu gratuit într-o cameră din fundul curții aici. Cu cifre, cu păreri de autor, cu poze chiar, i-a explicat universul, arătându-i zădărnicia oricărei credințe într-o ființă supremă. Ai să mă întreb ce-am făcut eu în această împrejurare, ce-am răspuns atacurilor și argumentelor opuse. Nimic. Existența lui Dumnezeu nu se poate dovedi și e un păcat să caut să o explici cuiva. Crezi numai și afirm. cred via absurdum." la însă a prins să discute și să apere. Asta i-a fost pieirea. Peste vreo două zile l-am întâlnit foarte schimbat. Nesfârșit mai trist, roșparca parcă de un vierme crunt din el. Nicolae dacă bulgaran are dreptate." Era palid și istic la ochii. Ascultă, Nicolae dacă sunt țărână din țărână, dacă am ieșit din haos întâmplător și niciodată nu vom cunoaște o nouă viață, dacă aceasta pe care am trăit-o a fost singura posibilă pentru mine, dintr-un miliard de posibilități, și eu mi-am sacrificat-o îndurând lipsuri cumplite, iubind pe Emilia chitaru. ar depiera pe mine ca o cămașă de foc când mă gândesc că asta ar fi posibil. I-am spus nedumerit. Dar Emilia nu există decât de doi ani în viața ta. Dar în acești doi ani ai stovit toate posibilitățile mele sufletești. Totul e stors sau sfărâmat în mine. Dacă n-ar fi credința în artă... În seara următoare au fost noi discuții. Ladima a spus că, chiar dacă nu există Dumnezeu, el crede în supraviețuirea prin artă. A strigat, deși Penciulescu râdea de el, că totuși a folosit cât putea mai bine această viață, în orice caz, mai bine decât oricare dintre ei, treind o operă care va supraviețui la nesfârșit. La nesfârșit? Ce înseamnă la nesfârșit? urla bulgaran. Într-un număr oarecare de ani, pământul tot va pieri. Ce înseamnă că opera ta va supraviețui o sută de ani, un milion, când tot se va împrăștia în haos, împreună cu praful pământului și al tuturor operelor, distruse într-un cataclism cosmic? Ascultă-mă pe mine! Asta e singura posibilitate de trăire. Asta! Să te plimbi pe bulevard, să vezi soarele, să iubești, să citești. asta e tot! Între două nopți infinite de neant, zece, douăzeci, treizeci de ani de viață irreversibilă. Arta e o vanitate ca toate celelalte. Zădărnicia zădărniciilor, toate sunt zădărnicii. Nu facem decât să amânăm o scadență. La Dima era al cavarul. Crezi asta bulgăran cu adevărat? Am trăit patruzeci de ani. Și și-a cuprins fruntea în mâini cu ochii în lacrimi. Am trăit 40 de ani inutili. Bulgara ne-a dat să citească și niște articole de revistă de un ateism blestemat. Singur de altfel, i-a cerut. Pe drum îmi spunea: Nicolae, cel puțin dacă m-ar fi iubit, Emi, viața asta n-ar fi fost zadarnică. Era îngrozit că ce vedeam că iarăși se destramă. A doua zi l-am întâlnit din nou. Acum era însă N-am putut scoate o singură vorbă de la el. Mergem amândoi pe stradă. O singură dată la încercările mele de a redeștepta în el credința, mi-a șoptit gândurat. Totul e zădărnicie. Nu mai cred nici măcar în artă. Bulgaran și Penciulescu au dreptate. I-am cerut să-mi și mie cărțile care, picătura de apă ultimă, au clătinat și răsturnat un spiritate de slab și l-am întovărășit până acasă să le iau. A doua zi era foarte abătut. Ne-am dus să ne plimbăm că era în mai, la șosea. Când am întors prin dreptul teatrului național a trecut Emilia la brațul unui bărbat. El mi-a pus mâna pe umăr. I s-au înălbit buzele și s-a răsucit ca o frunză. N-a mai fost schip să vorbesc cu el. A fugit de lângă mine ca un nebun pe scările dinspre strada Matei Milo și a doua zi am aflat că s-a sinucis. Am rupt și cu bulgăran și cu penciulescu. Desigur că au găsit o materie moale ca o pastă neîn stare de rezistență. Nu e mai puțin adevărat că trăiește în ei un mârșav spirit de distrugere. Am mai stat aproape două ceasuri de vorbă cu Ciobănăiu. Felul înțelepciunii lui mi-a plăcut foarte mult. I-am spus că eu socot pe la Dima, un poet foarte mare și că voi aduna tot ceea ce-l privește. Mi-a dat fotografia vreo două cărți. Ți le alături la aceste caete. Aș vrea să mă ajut să-i publicăm volumul. Am luat și niște reviste cu articole care pare că l-au turburat atât. În zilele următoare l am citit și eu. Mărturisesc că mi-au dat un fior continuu. Din nou mi-am judecat tot ce-a fost, toate întâmplările cumplite și izbucumate din lumina acestui memento. După cum am vorbit a la telefon, îți trimit totul. Eventual, voi mai întregi cele povestite prin amănuntele verbale. Se pot da aci în notă, ca să poată fi sărite, două articole din două reviste, dintre cele împrumutate de la bulgaran și însemnate cu sublinieri de către Ladima și care de altfel se pare că l-au impresionat foarte mult. Cel din e o conferință a savantului Sir James Jeans, ținută la Universitatea din Cambridge sub titlul Soarele care moare. Cunoaștem stele care abia de sunt mai mari ca pământul. Cele mai multe sunt atât de mari că sute de pământuri ar încăpea în fiecare din ele și tot ar rămâne loc destul. Ba, aici, colo, Întâlnim câte o stauriașă care ar putea cuprinde milioane de pământuri. Și numărul total al stelelor este fără îndoială învecinat cu numărul total al firelor de nisip de pe toate țărmurile tuturor mărilor din lume. Atât e de mică locuința noastră în spațiu în comparație cu substanța totală a universului. Mulțimea aceasta imensă de stele rătăcește prin spațiu. Unele se grupează pentru a călători împreună, dar cele mai multe sunt călătoare solitare. Și ele privegesc prin universul atât de spațios că apropierea unei stele de alta e un eveniment de oraritate raritate aproape neimaginabilă. Majoritatea lor călătoresc într-o izolare splendidă, ca un vapor pe un ocean pustiu. Într-un model în care stelele ar fi ca niște vapoare, fiecare vapor s-ar afla în medie la mai mult de un milion de mile de vecinul său cel mai apropiat, astfel că se înțelege lesne pentru ce asemenea corabie a rare ori poate ajunge să se întâlnească cu altă corabie. Noi credem totuși că acum vreo două miliarde de ani, acest rar eveniment s-a întâmplat și că o stea în goana sau arbă prin spațiu s-a nimerit să se întâlnească cu soarele nostru. Precum soarele și luna provoacă marea pe pământ, tot așa steaua aceasta trebuie să fi stârnit maree pe suprafața solară. Dar cât de deosebite firește de mareele plăpânde pe care le ridică masa modestă a lunii pe oceanele noastre! Un val gigantic trebuie să fi străbătut suprafața soarelui, spre a alcătui în cele din urmă un munte de o prodigioasă, mărindu-se necontenit pe măsură ce se apropia cauza acestei tulburări. Apoi, mai înainte ca staua străină să fi început a se depărta din nou, atracțiunea ei devenisă atât de puternică, încât muntele acesta a fost sfărâmat și s-a împrăștiat în fragmente mici până la mari depărtări, întocmai cum coma unui val își aruncă departe spumele. Și de atunci... Acele mici fragmente gravitează neîncetat împrejurul soarelui părintele lor. Sunt planetele, cele mari și cele mici, dintre care una e pământul nostru. Soarele și celelalte stele pe care le vedem pe cer sunt toate de o căldură imensă, mult prea mare ca viața să se poată stabili pe ele. La fel erau fără îndoială și fragmentele expulzate din soare în clipa sfărămării lor. Încetul cu încetul însă, ele s-au răcitat de mult că azi nu le-a mai rămas căldură proprie temperatura lor actuală fiind datorată în întregime radiației pe care le-o soarele. Pe urmă, nu știm nici cum, nici de ce, unul din aceste fragmente în curs de răcire a dat naștere vieții. A început cu organisme simple, care nu erau capabile a face altceva decât să se reproducă și să moară. Din aceste umile începuturi însă, a izvorât un curent vital, care progresând prin complexități tot mai mari, a sfârșit prin a produce ființe, ce își fac un temei al vieții din emoțiile și ambițiile lor, din judecățile lor estetice și religiile lor, în care sunt conservate cu evlavie speranțele lor cele mai înalte și aspirațiile lor cele mai nobile. Nu putem afirma nimica, dar e cu totul verosimil că omenirea în acest chip și-a dobândit existența. Instalat pe microscopicul nostru fragment de fir de nisip, am ajuns să ne silim să pătrundem natura și scopul universului care ne înconjoară locuința noastră în spațiu și timp. Prima noastră impresie e ceva ce seamănă cu groaza. Universul ne îngrozește prin imensitatea nesocotită a distanțelor sale, prin lungimea de neconcepută a perspectivelor sale de timp, care reduc toată istoria omenirii la durata unei clipiri din ochi, prin extrema noastră singurătate, prin neînsemnătatea materială a locuinței noastre în spațiu, a milioana părticică a unui fir de nisip dintre toate firele de nisip de pe toate țărmurile lumii. Dar mai presus de toate, mi se pare îngrozitor universul, fiindcă pare a fi indiferent față de orice fel de viață asemănătoare cu a noastră. Emoția, ambiția și succesul, arta și religia, toate acestea par străine de planurile sale. Ar trebui, poate, chiar să se spună că universul pare o oricărei vieți asemănătoare cu a noastră. Spațiul gol, în cea mai mare parte, e atât de rece, că distruge prin îngheț orice vietate. Partea cea mai mare a materiei răspândite în spațiu, E tocmai din potrivă, atât de arzătoare, că face imposibilă orice viață. Spațiul e brăzdat, și corpurile astronomice sunt bombardate neîncetat de felurite radiații, dintre care multe sunt probabil defavorabile vieții, ba chiar capabile să o nimicească. Într-un astfel de univers am picat noi, oamenii, fără să prea știm cum, dacă nu cumva din greșeală, în orice caz prin efectul a ceea ce se poate numi, cu multă dreptate, un accident. Întrebuiințarea acestui cuvânt nu înseamnă că ar fi surprinzător că pământul nostru există, căci accidente vor fi totdeauna și dacă universul va mai dura destul timp, e probabil că toate accidentele ce se pot concepe se vor realiza la timpul lor. Huxley, mi se pare, a spus că dacă am pune șase maimuțe să bată fără nicio noimă la niște mașini de scris mai multe milioane de milioane de ani, el ar ajunge în mod fatal cu timpul să scrie toate cărțile ce se păstrează la British Museum. Dacă, examinând ultima pagină compusă de o astfel de maimuță, am constatat că, întâmplător, țăcănea la ei orbească a produs un sonet de Shakespeare, am avea dreptul să socotim acest accident remarcabil. Dar dacă am trece în revistă milioanele de pagini, produse într-un număr imens de milioane de ani, noi putem fi siguri dinainte că undeva se va găsi un sonet de Shakespeare produs al jocului orb al întâmplării. La fel și cu milioanele de milioane de stele Ce rătăcesc orbește timp de milioane de milioane de ani prin spațiu Prin firea lucrurilor, ele trebuie să întâmpine tot felul de accidente posibile Așa încât vor trebui în mod necesar să dea naștere cu timpul Unui număr determinat de sisteme planetare Totuși, numărul acestora va fi infim în comparație cu numărul total Al stelelor de pe cer Raritatea aceasta a sistemelor planetare e un punct important Fiindcă, după câte vedem Viața, așa cum o cunoaștem noi, nu poate lua ființă decât pe planetele ca pământul nostru. Ca ea să poată apărea, trebuie condiții fizice convenabile, între care cea mai importantă e tot temperatura care se permită corpurilor să existe în stare lichidă. Stelele însele trebuie date la o parte, fiindcă sunt prea calde. Le putem să coti ca o imensă multitudine de focuri împrăștiate prin spațiu, răspândind căldură într-un climat care nu trece de circa 4 grade peste zero absolut, cam 269 grade Celsius și care e chiar mai rece în vastele ce se întind dincolo de calea laptelui. Departe de focurile stelare, stăpânește acest frig inimaginabil de sute de grade. În apropierea lor e însă o căldură de mii de grade care face să se topească toate corpurile solide și să se evaporeze toate lichidele. Viața nu poate exista decât în lăuntrul unei zone temperate, ce înconjoară pe fiecare dintre focurile acestea cerești la o distanță anume. În afară de zonele acestea, viața ar fi ucisă de frig, mai în lăuntru ea ar fi arsă de căldură. Un calcul sumar arată că zonele în lăuntru cărora viața este posibilă, adunate toate la oaltă, formează mai puțin de o miliardime de milioane a spațiului întreg. Apoi, chiar înăuntru acestor zone, Viața trebuie să fie extrem de rară, căci faptul de a proiecta departe planete, cum a fost soarele nostru, e un accident atât de puțin frecvent pentru un soare, încât probabil de-abia una la o de mii de stele posede o planetă care se învârtește în jurul ei în zona aceasta redusă, unde viața e posibilă. Pentru acest motiv, pare imposibil ca Universul să fi fost conceput la origine cu scopul de a produce viața. Dacă ar fi fost așa ne-am fi putut aștepta să găsim o proporție mai echitabilă între enormitatea mecanismului și rezultatul obținut. La prima vedere, cel puțin, viața pare a fi numai un subprodus fără nicio importanță. Noi, ființele vii, suntem într-un fel alături de linia principală. Nu știm dacă niște condiții fizice convenabile sunt suficiente în sine pentru a produce viața. O anume școală pretinde că, pe măsură ce pământul s-a răcit, a fost natural și aproape inevitabil să se nască viața. Alta susține că un prim accident din ființă Pământului, un al doilea a fost necesar pentru a produce viața. Constituanții elementare ai unei ființe vii sunt atomi chimici cu totul ordinari. Carbon, așa cum îl găsim în seu ori în funingine, hidrogen și oxigen, așa cum se găsesc în apă, azot, așa cum alcătuiește cea mai mare parte a atmosferei, și așa mai departe. Toate felurile de atom necesare vieții au trebuit să existe pe Pământul nou născut. Din când în când, întâmplarea a putut face ca un grup de atomi să se grupeze în tocmai în felul cum sunt grupați în celula vie. De fapt, într-un timp suficient de lung, trebuia cu certitudine să se grupeze astfel, cu aceeași certitudine cu care cele șase maimuțe trebuiau într-un timp suficient să sfârșească prin a tapa pe mașinile lor un sonet de Shakespeare. Dar atunci, atomii aceștia astfel grupați, alcătui vor oare ei o celulă vie? Cu alte cuvinte... O celulă vie este ca o simplă grupare de atomi potriviți într-un fel insolit oarecare, sau este ceva mai mult? Este ea numai un ansamblu de atomi sau ansamblu de atomi plus viața? Sau iarăși, cu alte cuvinte, un chimist suficient de abil ar putea o recrea viața viață plecând de la atomii necesari, cum un copil creează o mașină cu piesele din cutia de jucării și pe urmă să o facă să funcționeze? Ignorăm răspunsul. Când va veni? El ne va indica dacă alte lumi nu sunt locuite ca a noastră și, prin urmare, va influența considerabil interpretarea noastră asupra sensului vieții. S-ar putea chiar ca acest răspuns să producă mai mare revoluție în gândirea umană decât sistemul astronomic al lui Galilei sau doctrina biologică a lui Darwin. Ceea ce știm perfect totuși este că, dacă materia vie se compune din atom cu totul ordinari, aceia din care se compune în mare parte au o aptitudine specială de a se coagula în grupări în molecule deosebit de voluminoase. Cei mai mulți atomi nu posedă proprietatea aceasta. Atomii de hidrogen și de oxigen de pildă se pot combina pentru a forma moleculele de hidrogen, H2 sau H3, de oxigen sau de ozon, O2 sau O3, de apă, H2O3 sau de apă oxigenată, H2O2. Dar niciunul din acești compoziți nu cuprinde mai mult de patru atomi. Adăugirea azotului nu schimbă mare lucru. Compușii hidrogenului, oxigenului și azotului cuprind toți relativ puțin atomi. Dar o adăugire ulterioară de carbon transformă complet tabloul. Atomii de hidrogen, de oxigen, de azot și de carbon se combină pentru a forma niște molecule cuprinzând sute, mii și chiar zeci de mii de atomi. Corpurile vii sunt alcătuite în esență din asemenea molecule. Cu vreun secol în urmă se admitea încă obișnuit că ar fi necesară un fel de forță vitală pentru a produce aceste molecule uriașe, precum și celelalte substanțe care intră în compoziția corpurilor vii. Dar iată că Wöhler, în laboratorul său și prin procedeile firești ale sintezei chimice, a produs ureia, CO2-NH2, care este un produs tipic animal. Pe urmă s-a realizat sinteza și altor elemente ale corpurilor vii. Azi, fenomenele ce se atribuiau odinioară forței vitale, se interpretează unele după altele prin mijlocirea procedeilor ordinare ale fizicii și ale chimiei. Deși problema e încă departe de soluția ei, devine din ce în ce mai probabil că ceea ce deosebește special materia corpurilor vii este prezența nu a unei forțe vitale, dar a acestui element cu totul banal, carbonul, totdeauna în combinație cu alți atomi cu care împreună formează molecule excepțional de voluminoase. Dacă este așa, atunci viața nu există în univers decât pentru că atomul carbonului poseda anume proprietăți excepționale. Interesul pe care îl prezintă carbonul din punct de vedere chimic rezidă fără îndoială în faptul că acest element formează un fel de tranziție între metale și metaloide, dar până acum nu se cunoaște în constituția fizică a atomului de carbon nimic ce ar putea explica aptitudinea cu totul specială de a lega împreună alți atomi. Atomul de carbon se compune din șase electroni care se învârtesc în jurul unui soare. Ceparea nu se deosebi de cei doi vecini ai săi mai apropiați în tabloul de elemente chimice, atomii de bor și de azot, decât că posedă cu un electron mai mult decât primul și cu un electron mai puțin decât al doilea. Totuși, această ușoară diferență trebuie să explice în ultimă instanță totala diferență dintre viață și absența de viață. Fără îndoială Rațiunea pentru care atomul cu șase electroni posedă aceste proprietăți remarcabile își are originea în vreo lege primordială a naturii, pe care fizica matematică încă n-a ajuns să o pătrundă. Chimia mai cunoaște și alte cazuri similare. Fenomenul magnetismului permanent apare într-un grad exagerat în fier și într-un grad mult mai redus la vecinii săi, nichelul și cobaltul. Atomii acestor elemente posedă câte 26, 27 și 28 de electroni. Proprietățile magnetice ale celorlalți atomi sunt în comparație aproape neglijabile. S-ar părea deci că, deși nici aici fizica matematică n-a lămurit încă chestiunea, magnetismul ar depinde de proprietățile particulare ale atomilor cu 26, 27 și 28 de electroni și mai cu seamă de ale celui din tii.